сіяти гречку і плекати бджіл на хуторі над тясьменом. Я жив під загрозами, тому не міг вдовольнитися тихим сидінням на землі. Небезпеки пхали мене в дикі вири. З найтяжчих загроз зроджувався мій гнів і мого народу теж. Вся історія під загрозами. Ніде чоловік так не відкритий стихієм, як у степах. Земне гори і Божий гнів падають на нього однаково, навіть сни в нього тяжче, ніж в інших людей. Може тому на тих просторах тільки звірі та птаста, а люди лякливо тулилися по берегах великого степу, селилися серед вісів і боліт, на в землях або на пісках, в звіриних норах, серед мокречі, холодного дихання нетрів і надр. Життя моє з самого початку склалося так, що я опинився на самому краю степів, бачив звідти всю землю, охоплював її поглядом і розумом своїм. Що було на сій землі? Вмерли сліди спогади, ні знаків, ні надій, тільки пісні та плачі. Закряче ворон Тепом ветючи, заплаче зозуля, лугом скачучи, Закуркують кречети сизі, загадаються орлики-хижи, Да все-все по своїх братах, по буйних товаришах-козаках. Чи то їх з грабом занесло, чи то їх у пеклі потонуло, що не видно чубатих не то по степах, не то й по лугах, не то й по татарських землях, не то й по турецьких горах, не то й по чорних морях, не то й по полях. Закряче ворон, загрує, зашумує, дай полетить у чужу землю. Я и сам брав батьківську щевербову, тридцатистронную бандуру, співав пісні чужі, складав свої і вже знав, бандура сміється тронами всіма своїми, і тільки приструнками плаче. Чому ж людям доводиться більше плакати, ніж смеяться? Я блукав по світах, сидів аж у королевском кабінеті. Відправляв уряд писаря військового, бачив гніви, незгоди, властолюбства, роздвоєння, заздрощі, ворожнечі, чувари з кровопролиттям та інші подібні досих, з двопригоди й непотребства. І що далі з корботою сердечною впевненістю, що навіки порушено на землі зв'язок часів і зв'язок доль людських, життя і смерті людської. І це тоді, як не пропадав на землі жоден промінчик світла, жодна краповина дощу, жоден листок не впав марно. всьому була своя доцільність, своя мета і користь. Так і чоловік, думав я, повинен мати свою мету, а вже вона принесе Корість. Може, я занадто довго вичікував, був обережний, стояв розполовинений, не наважувався назавжди обрати тільки волю і відвагу. а Більше нічого. Як сказано, воля і відвага або мед п'є, або кайдани треба. Кайданів і так було доволі. Я не хотів побільшувати їхню тяжкість, тому й вагався, вичікував, призбировав сили розуму, шукав надій. А скільки разів рвалися на волю, стільки крові, а ярмо ще тяжче, ще міцніше. А тим часом довкола тривала боротьба добра і зла, Бога і диявола, між морською і суєтою і вічністю, я мимоволі вплутувався в ту боротьбу. Вгрузав у суету більше і більше, і вже починав лякатися, що не сповнюв призначення, яке відчував у своїй душі. Тоді рвався всіма смислами і допускався вчинків таких, про які гріхи згадувати. Занесений над моєю головою палаш конець польського, після зухвалих моїх слів про кодацьку кріпость, спам'ятав мене, кинув у отхлень, у самі пекла де волували чорні дими з позасвіття. І тут я мав або загинути, або ж зродитися таким, яким судилася мені історією. А я кинувся тоді на Січ, але знав, що мене, мов, красного звіра вистежать і там, бо після сеймовської ординації на Січі поставлено польську залогу з п'ятисот реєстровиків і трьохсот джовнірів. І вони тепер стерегли кіш, ніколи не впускаючи туди і не випускаючи без потреби. Міг би я повештитись на кремному базарі день чи два, але й там не було надії залишитися непоміченим. А то підказав мені мій розум, річ і нечувану, без прогайки і вагань створити свою січ, власну, потаємну, невидиму, мов би не існуючу, підводну і підземну, Летючий примарливо, яка житиме тільки потребою, злітатиметься й розлітатиметься, не вловимо, але як же грізно. Степи, пусто широкі, там ні стежки, ні сліду, як на морі, вдень по сонці, по кряжах високих земних, По могилах і байраках, Вночі по зірках і вітрах, пізнавав я путь свою. Не було тут ніколи дороги певної, а тільки одвічні шляхи. І я знав ті шляхи і став ждати на них таких самих безпритульних, як і сам втікачів, переслідуваних, гнаних. Це було місце, де люди не мали нічого, окрім самих себе. Гідність.